Ikusten Gure bazterrak Naturari eskaini emanaldi bat Egonon deneri gure bazterrak emarkizo ongi ongietori hunkizin eta beritzere, beila bideetarat heldukira, amarkaren aldia bainan dakizue beila bideak bide luzeak direla Aldihuntan uh, garko bortuetarat helduak gira onndenaldian horzonnen ginen, eta hortik goiti arnostigira buruztugu egungo bidia, beti bezala baziri baz eta Jakes Kazomonekin okaonia biztan da, horko historiaren aipatzeko ikusiko dugu ere aztarnak edo gelditzen diren lekukotasunak lehengo Elisa kapera otoitzileku osspitaletaz begitzeere aipatuko ditugula. Bainan bistanda gaino hortan ospitale guti bide latza zilarik ere denboraan. Bainan ez bakarrik behilarien bidea gerla bidea soldaduen Francia eta Espeiniaren harteko gerlen horitzapenak mila gauza baditugu gain horitan mugako bazteretan bai gira ere hor Eta besterik gabe, sartzen gira bideo hortan, be jurtin gira. Berneardo inda hartzain zenaren horitzapenarekin biztanda ere hasiko gira. Hemen entzun duguna hartzain maita, garri eta kondalaria bizigusiak ahin hortan iraganduena ere. gogoan hasiko dugu eman aldi hau. Hora, hemen gira beli urtin, yeah. uh, Unxa Baskaldo gira, diak familiari esker, eta hemen zen hartzain bon, famatu baten, uh, xe ez, diak esten? Bai, bai. Denardo, denardo indaz, beli De urtiko hartzaina, joan den urtien zendua, bai. Henea dina. Eta mautxiko hartzaina aina nahia Bai, bai. Batista edo no, Batitian. Goli no, no, no. Piñardok uh, unga duzia Artalias aldu eta beria zaukalakotzen er, etxola hemen egonada. Xajartu arte, biziki. No. Betzela, hiloba eh, eh, uarte-beintianean izanez, negua-beintianean batzatzen zuen, unxazen, demora. Ki uh, alhan kampo ikusten ba, ba, dira, hori usaila da hemena. Ba, ba, ba, ba. Uri tentsio nei ni zeleno. Ora luzaileti tentsirlaiko urtekatzat zenbait ziren, una ditzen ziren. Ai, derreka hau, dentziko pekaldeko hau dugu. Ai bai. Donc uh, eria ke ditensirla demoran unata. Uh, ba, Baba, oui. La poditala erreka besteenez. ni kehlogira beraz beilarien ohiko bide nagusi daino ino eh or oh, eh, bia korira eh, goiti joanengira orai eh bai bai guzatu gobilabezte bigari amater remediari eta jakesek charmanteko lekari patuda joateko or... hitzalean freskora o ja tokira eh ah, go ja Maite, zo, al hotel dupale, tia, aba, maite, maite, alhotel duipale biharritzen afariat kitoik, ala, hemen hemen hago da, toko, tolako, harrua dut, gozzea egin. Hoaiko behilariak, lehenkoago zela, sobrazare, goizik abiatzen ziren, biztan da. ba, ah, ba, gori ba. Trabai hori mazare mila zatu gira. Lehenko duzu, berzal, e nintxetu jakot tumuli Tumulua kemen zit horberen tutzo. Izkaruna versaliano. Ba, ba. Ah, te ah, ah. ah, preseskes, se, se, se nakoa dira lako eh uh, l'our metà de tumulus d'excendina horietarik. Bon, paseia beti. Hori erramendra. da saia handia un dia izanada. Jesukristo intzieno beno, bosten urtelena, o veuen, e que Ordua hemen Arsaina que va Ka, eta arzainak esua hilzen txelaik gane Lekua ingainan berian eta ehortzen zuzten Eta, eta orduan bat zuten e, Behas e, hilen e, alderako eta e, Errespetu handia eta hori dula bat zu ziren hilen ehortzen zuzten e, Eta behas ulaiten zuzten e, e, Itzen zuten Hilbat Lars uh, uh, eh, presuna Hilzensa laiker ta erretzen zuten gorpoa ta gero undarkinak silobat itzen zuten zute zangotan lauharri xabalekin kaxiasi biki kimioten eas ir eta hezur undarkinak eta maintsu zuten Eztat gineoat ema eta inetek. Eta gero jarriz, jarriz batzu ingurian eman, ola? Eta gero jarri zuten gainean A jarri, larriz ase Eta gero lurra, lur lurfinez, estaltzen zuten dena, ola? Ja. Egon ikusten diren jarriz horiek dira, lurrak hendu eta? Bai, bai, horiek atxe bola inetan kasek kase bat atxe duzu Gero, undarkin guti, jautz batzu, ikaz Puskainoatzu da, txementutzu. Artetan, elze Puskainoan, gauza guti, eh? Na, bauten, e, blot, blot, gulzen, blot medikeak ustedu, ez zutela, eta erre, erretzen zutela egenei gorkutza. Ez zutela gorkutzu, osoaren undarkinak ematen, Puskainoatzu bakarrik simbolo gizera maiten zutela Gashaimarnia, eta gero, estantzen. hola. Bautu edakigu, zen nako erretzeko uh, oidura hori hartu zen eta mendian hil eta xeroazere, saiek uh, eta ahanoek eta belek diaren zituzten gorputzak behar bada? Hortako erretzen zen? Izan ditak ez dakigu, hori... Eh, Ara erlizione behibatzen edo? Ba behar da, horra lan darriko lepo hemen. Jomer, nahi no, joan giten edo ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez da ba, fiteina da, itena aldo, ha, ha, ha, ha, ha, keruitzen. Nik norate ere meitzen du hartzen dut guneak. Land, Landarreko lepua, landarre eda... bilotal bai. e landderra da. Hemen bada bilotal lekua, bilotal leku erretsaintzako da. Landarrek ere nahi du, landerra da, landerra da. urrundik heldu zuten pertsuna bat eta Frangotan lapurra. Bakisu, Lan Jerusala, eh e, e, ezautzena susun Beldur-batekin edo Aiduru-batekin eta urbinduko zira eta landerrak horiek dira Arrotzak, arrotz... Zuleinak. Eh, Arrotzak. Horra, jauzen Pirotaplaza. Pirotaplazaen erdi ere nira, horra, jauzen Pirotaplaza. Hauzen Pirotaplaza. Ederrazen ehagoa. Hau biziki Hau, hau, hau, hau biziki edera Eta, hor Aita Mazteren, Aita... Eta horre baxa harrazen gehiagak. Jamalaiko gara labano de... Benzinon, gaztia zena Horreik gantzen, ikusten Oibani zuntua, 2006-2006 harte izan zen Verdean gantzen da, ordukotz Eta zin arras hemen sortzi urteik Eta zin nagoen gero lan olen, hau gafzuz, hama bi amairu urtzen Eta zuten beren etxolak eta baitzuzten Ordukotz, haurtzen zila pilotan Hemen, ha, ba, ba. haizan adagua ha, ha ha, ba. Berak erren adagat Eta pilotan bota luzetan, eh? Bota luzetan Zutuz, zeleku edera Ustikia, eta horrat es. awa hawa hawa elegunitatu hau, hau, hau, hau. Itau, eh. awa. Amerika kolipo da. hor dokiwate bisu zenda. horik lander eta nah? horik cemento subettivo izen hori, eh? hori edo bide egia bada lander bidea isur lan Ah, A, eh. lander bidia, eh, etchek, etchek lander bidia do bide dela ko hari, uare handiko bidea zen. Azmetarrek oinore ertain dakote, oho bidea. Ohoi bidea. A, ah, gusteu suo, eh. Ba. Ah, ba, ah, bat zi le puntak alemanen tatola ofertatutela tentsatutela, ba, uh, ba zen uh, nekubat bat batida bat aski ondia uh -huh. barba intzute baduzu ez uzumeetan zenor ia nagolan ta horrean uh, guk inturail lebururi e, arteko da fitesko uh, hor ai sandienak uh, ertzen zaguten uh, pasaiamen ditutela hortik bete kaldetik uh -huh. eh? edo bestaletik hemen alemana baitzien bainan aleman horiek hemen zitegilan bisandena Atxetan eta ateatzen ziren gauaz ere, beren zakurra bat zuten, zakurrek ditzirene ez zen ahirre, baren izu zakurrak zuten izia herri horren, eta bait zakiten zakurrek zeitzela normalik, behala zakurrak gaizklazien hortako. Horten, erten dute, kondiz, kondiz, aita marztaren, haitea hartzen zen, hamalauko garrarri zaharra, pasahia hitan, bele semie eta jubileineko seme horiekin, demen zuten edo antik edo hortik eta nola iten nola aplikatzen ziren alemanak horri zeideki lan bazen hemen horien eta oseba eh nola silizen har pillo pillo eh orain aitamarceletxean din osebat pillo hortzena hartzen behere kaldean eta hori naino segi hasi dezan alemanekin eh jakindu nola e, hori Alemanak hemen iltzen zirelaik lanuan galtzen omen ziren. Zometaliz errekai jautxe baitzen eta lanua jiten galdia zirelaik eta hartzen omen ziren mozerra egin tiratzen goiti eta hartzaine behartzutela jabetu. Hori ere oa ikasi jakindugu. Ta jabetzen ziren hartzainar alemanen hantikateatzeko. Ha, ba, galdia ba, ba. ziren, ha, ba. eta horren kartzen ziren horre, gertzatu izan. Zako, behimano alemanak lanua hartuik tiruak intzuten bat bestean, tiruak intzuten, hartzaina hau, Peio, joaiten. Eta alemanak arrapatzen, peio, ah, oh! ah, te alemanak, eta daun zen, eta muna atekartzen, konfientza, osoa zartzen. Baina oh, oh. bazen bestalderdea, jo, makizu. Oh, oh. Bestalderdea zen, to, egun noa bintzizte, eta alemanu denekartzen zaskuten. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, lerretai joan gitu, ah, ah, ah, nahu ze garna, jantzatzen, ah, oh, ah, oh, berdin, ta, bon. Ma, denitza, ta, zuen. Horen, anaiaak, Alemanak zuten zikpulan pentsatzen. Gizan hori, hameste, xerbitzuiten, guentik, launzen ditik. Arnake gukaitentia eta gukema ditu. Aizkidan zangituk eta biztan dena. Konfientzia oso eta berste isilikik alditzen ziren. Nuntik nuntik, nuntik, nuntik, ziren. Horren, basakiten, basa jena izan horiek, Alemanak mund izanen ziren. Eta hola, abisatzen zitin, erranez, basa ziste bezalderdi orta, egzente bazozten, bidea azkarriko alderdetik hor e, kondizineko bordaldia da, hor azkarri, hor den alazena, eta hementik, ez ziren zikulan bidetik ibiltzen alemanengatik. Horrean, numbaitziren eta hek bezalderetik pasatzen zuzten. Ara horire jo jakin dugu. Ara, kusten duzu, e, ara, no, zena huzu, mendik, mendiko gisa eh, ara, hartzainak ere, ara. Alemane bituz ziku, eta ez dute zikulan jakin... Uh, Piu ori trade hori atzela hendako funtsio. Nahi hau zu Eta entaix kidom diez. Maitezi, maitezu tenbe. Piu pa lanuan galduek eta. Betor diren eneatzen zielaik etxola iten zirela eta hori. Bera piu etzen hartzen. Ulertzen zu betie zuten, beti ardien ondoan zenizon azal. Ori ezela ni une na eh, piu basakin hori alemanak ondoan tiat yeah. Esta este torte katea ber ikusten mantuta astirateten itsala nunda hori ardeko urtzik euketzen alt zuten mesian ala beti hortzen beti hor beren lana baz, sino re tira ala hori hori jakin berra ara historia nola sartzen den hemen <totipatik> mintza mintz no hori mintz ezan unbait eta e, gerla a, jakintzelaik gerla finitze zela ginomentziren unata dolin nabatu be seginumentu nemen hemengo aleman instalazio hori guztiia orren beste gauza batia e, bueno intzute bauzu zu jak ez karroza euskaldin leku di ei bai bai bai ezzuk nun ertendu zu zen karroza euskaldin jakintz hemen zela eztekithala denez ke gocha ditzen duzu un char eh non tantquebat -tan d'on. Ese zeskarro bat zuzen eta eh Elisabeth de Valois Henri II ara François François leena den chemesarene Henrizen aurri bigagena hori da. Orduan ura zen, basuen haurran bat eta alaba bat Elisabeth. Espainiako erregea Filipe biherena zen ikuste eta mila hori uste zen ezen mila boste egun eta Jutanoian gazetia da hori Beaz lehen txio nik uste Beaz ere Espainiako erregea puxanta zen aurre de frantziako erregea puxanta eta Beaz Filipe gura bihaldiz bi, agarrundua zen en aurrignikikute eta nahi zuen bez berriz eskondu du Frantzeko erregia horri eman Emanzion Elizabeth bere alaba bazuten difentzia handia aan. Eh? Elizabethek zituen hemezortzi eh, urte edo ezgi pas zituen ere, ta, Felipe ordoko zoita amos bat urte edo bazauzken.eta bez Negu minian Otsaila batez, desa eh, eskontzeko Alaba Elizabeth Johnson Madridetan Espanjadan de la burguera da. Desa eh, señor Romdivatsuek lagunduek eta orregan marna joantzen dez Iruñarak. hemen karrosa, hemen numei egu, eh, harsena egutik eh, eta hurbilo eh, horreta. Karrosa eh, Batean, ta tartsarbatean eta biziki demoratza realmente el hurra zen, ta eta pasie gustare labontzen pasatu daik ta u chai o karrosa euskali zen karrosa euskali ez dondobe e, bi bilansale hilchilaurde bai santake da, orduan lune karrosa euskali behitzen, hak lekuarek atxiki zuen gertakizun horren izena karrosa euskali Horiek, bat, ez, oh, lektura, ez, eiti, eta e, batu zen, eh? bat zen, batu zen, batu zen, eta ere egunen zen, zomaino egun horreagan zen, eta kolpatia baiten zen. Egon zen, bat, eta demora txarra baiten zen. Ho, ah, eta horire ho, ho, ho, ho, ba, eta egunen zen zen, zen. Eta horre, historiak berdu hori. Emen gira toki berriz batean da? Biakurri imedaz, eh? Biakurri, beste, biakurri bidea, ez azpi hortai. Otonitzulein ez ikusiko duzu. E va bene, mi sono dimenticato che riuscivo a guardare la video qua. Ti su. Guarda, c'è riuscito a sta. Em, eh, ara, oa, bidea ta ulgarteme, ta gunean E ja la rete gratis, juste. Ba, beste bidea hirugarren bidea. bidea, bideara aipatzen tenoak. Eh, hori ire bideati ara kortitzila. Ora korti Or, bideaterrak eh, nola itentzien, eh, demora errabalimazten edola iza izan alda, eh. eh aintziletik, aintzilean bazen ospitalea, aintzileta ebar bizikur bideara eh, eh, posible zen aintzil aintziletik Eta demora gona bali mazien, himentek eta atzen ziela horiek. bait ezpada Eilarretik Eilarreko lurretana pasatzen ziena, baina Eilarreko hospitaletai pasatzen, baina bai zuten beren Elisa eta hospitalia, eta horiek egin ziletik horra puluna eta atzen ziela. Hori, agertz, hori agertzen da, bana baina ezberba besteile, bideoitea bezamat pasatzen. Nogai, kusiko du, gu uh, dokumentek gaitu daukete, xato bine ordian, eh, uh, guzikoen chat ogidan, uh, eh, ja zeita gertzen den ez ingroidan Elisa Aristoyk. eta bitokiman defendara batzen dute. eta batia duren duten zeur uh, direlaten karta bilkerresu. begi pian dugu hor agertzen da uh, Elisa bat. orian guziko du eh, uh, laguzu uh, belantsate E, ba Zasoi nuntan, ekainean hastapenean gira, bazka bizikitzu urda. Zorizu mendian horda, badugolako idorritxura bat, zasoi nuntan, agarro da. Euriatzera eskaz, euriatzera eskaz. Ez da bazkai, bazkaga. Realmento e Scrollaren Kortean egin zoto cont mini R Judiko Oario da horiak!!! supongo akarkoti Montano. GETA EIN. Nesiak, głos Collinsiak. Niko rekti. Trondko rektiak zhur izot Sistersnuaka. Na, gug Zeitari.unkuva serien dukera. Nósak guztiak dutena dutena duten. Pastak dutena. Ilsela da zuen. Siak ditu susceptible, sp supper.ulak da berrizak. Na b II tiak. bew lesan Gereketa inditu akumapatzu ikin eta entzertunez, bon... Uh, Kaperra balima da, ez zen Elisa, eh, zen oh, iso, uh, Elisa chare bezalako uh, kipi bat, uh, nu... No, uh, Zabde, no. uh, Berritza, hemen gira, Chato Pinion daitzen dantoki uh, hortan Euskoraz no. batu besta ditzen bat bistanda, eh? Euskora batzini zena, baina ez dakik... Euskora zarenda kote Pinione, eh? pinione ba pinione ba peñon ere funtzakotan pinore ba. e bat zela chato hisen ah, ah, ah, ba, hori araiz, de. eta dela ko erregia eta ferdinando Ferdinand, aragoa eta isabela katolikoarekin ezkondu zela izan juntatuz ustelaik kastillako eta aragoiko erreinuak eta geho, peixua, da gero gaixua naparrua erdienta bentzutuz Ta gero, mila bostean eta uste dut, edo gula e, Beti hau eta Gio Baixena barre birekatu zen Eskualde hau dena asalatzen hitzen, asalatzen hitzen, etzpiz ereman ere man e, Napartar izan, izan ez eta Espaniolean meneko izaitia Ordean, beldu, beti beldur behitzen hemengo iparraldeko eta Dienden e, eta da frontiere mellurare bazuen orduan orduan egin zuen eta ferdinandek fernandok egin zuen hemen Castel Peñon dizen zena eta Castel Peñon frantsesezak Chateau Pignon yeah. iru Peñon hori da ahoka handi bat espainola izai da, da, da. mo korbat mo korbat orra no, Badira ni ze gato askai zenak. Ba, aipatut dugu Karoliera dela eta bestea du ah, Montse ah, de Bakogoa. Horri ah, ziartego gilketa izan ziren. Orri, Begio, uh, uh, mairuan, ah, sen, ba, ah, eh, 1700-an tama Airuandez lorri, eh? A berua ah, onetik. Ah, Ora badago gila mint zitàn. Eh, uh, senten baita aspien iturri bat berbe lisa emintzerditei ke ha berria inondona izentza hau ba, ulatu ki eh? ha, ba. ez trai kurri gabe ha, ha. Eh, bela, bela zuten, eh? akitiak bustiak berdin zeharpatzen zuten osatzen ziren piortan ze da elizati piortan iduriz ikimaten aldat tipi bat etzateko lekia Zalderdea uh, merizkantzomatean egur sukateak, 6 min deitipibatekeen. Uh, lano, demora txarra, oran, uh, hemen egiten zelaik behar zuten akuritoki gura. Eta horrean, errekka, emetxetan, da, emetxetan, emetxetan, emetxetan, emetxetan, emetxetan, bere soo nio. Josten argira piskatean behitik, baina, uh, jakinean, bidetik hurbiltzela, uh, hemen nunbait behalitezke errapatoa uh, Elizaren az, az, aztarna. Horrean, Eta nahi duzu ginen nubitzuli bat guinez, eh? nahi da duzu, eh? Eta ba, ba, ba, ba. eh, bai, du berdin ez dugu eta... Hau ez dugu jakiteko nuntzen hemen eliza. Dokimantek aipatzen ulte, eh? Hora, izaiteko egaztinez hartu argazki batek edo osabalezak, eh? Vale. Migas sin esa de tiene examen. Estu, haber tu bacarri Iturri bat badela ortxe bere kaldean. Oren Iturritik está la oki está andando. Ah. Uh, Dokmienten gertzen moten mahiago kartaua ezpeitugu. Eta, kurioz da, iturri bat anta... nora ikan, hagiak hemen ez da, ura eixe heldu unat ez? Eta, iturriuna hata, iturri unat dela. Ezan izrola zean nor, horba dira piska bera joan... Eta, haizeagatik, piska tapalagoa, mitentzen, maldan, piska bat. Ez, ez errena zuzen dako. Ez. Bide baster-bazterrean, behuzu ulertu Denbora hok ok, lanua di alaik Izan bali madira e, bidetik egortzita bidean, hutsi nen duzu Ulertzen duzu Hok bide baster-bazterrean tian ok, Eta e, Elisa Marnian batiteke zerbaitsini nalatzen zina iturria nuntzen eh? Eta ordean iturrira johantziten, bon, nu, nu, nu Egon nagiri gengul gira, pentsaketa Sartuz, bela tiar bat unateldu, lano Sartzen da, harrapatzen du bidea azterrean, sinaltia da. bon Hemen bazirendoa ikai, bakizu jesol batoz arre bidea azterrean, bideu no. neantzizte. Eta hemen talaz, badak hemen kapera badela, hemen talaz harrapatzen du kapera. Lahano da, idara azterren kusten du. Bon. Sartzen da barrenean, eta horrein biztan dena, lehen hau zeinen dina, jain da hurketa, behar menago, jatekoan edo berain dako, hurketa horren, nolaz hurketa zirku zuzuz dena potzadela hemen. Lainoan ez zuzu jauzika giri. Ze eh? sí. pentsaliteaike, pentsaliteaike... Iturrian ikustela duten gira, gara? Txera zato gira. Ez bani bada sobera ukoon. Hizpainia utzi hordian, eh? Huzte <tose> <so, tose> <da. tose> zuzu a Palagodela biziki. Ah, beha, ez zantzietan da. Zantzietan da, eh? Ez zuzu leste Iturriak hemen. Ez zuzu emiatua izan da, muntzen Eliza hori, edo... Ez, esta... es, ertenute bakarrik... Horriz ubi ba garaztan hasek badela ba hemen kartak militarrak ez eh, dut nin haben Elisebad. Eguk ez zakitenen izeten alder. Esta cascota non son si. Is... Es es, es. L L es, es da esusu eh, horriz es zurbideen ulon dela. Oizintzira hiru garen so bidea hiru garen da, nondik heltuta bidea eta hiru garen bidea. ez es, es, toleratutako bidea da. Hau, hau basitaiken ordukot zure etzola baitzen aspaldiko bidea. Ora nolaio itziren iturrirat la no risko hartu gabe iduri zau arrisko bidea banematen es edo arrisko edo orren giroa txipi batzu zarria sustela ba, e, e, ze... eta hau segituz iturira baiten zian lanjerri gabe zenta e, txipi tiene diretema zira chico potsa oitat la noaekin beskatuko zira eh minartuko eta, eta ere beren gura kartzen sustelaik berriz esola segituz edo harriak segituz e, Heltzen ziren ulertzen duzu eta erizalat edo kaperat daio e hori uh, bereshu shuaien su, uh, ta berotu ta tota, hartu ta horrean balinbaz balinbada hemen, hemen da eta uh, ah, da induntan da eta da daideia daia daia daia daia daia daia daia daia Karta militar ordukoan agertzen da. Ba. Deraden hemen luja, uh, be ze ki uh, finala ber harriak ziren gainean, ez da agitzen den bezala fundazionerik edo orako irizak egiten ziren uh, berehala. Ba, ordu bakizu ba, ba, itzutuztela ere peñi gainean, eh? ola zuten lan ite harrik, rampala kisueli egiteko iteko be ausu laurda. Orire, eh uh -huh. normal dengofsa tusu urakarriko ordian hura hortetan Hemen lepoa, eh, eztrak askoatatzen, horren etxola bidea hau, hauleba, zentri horreneka, espaldiko etxola baitira hauk hemen dienak. Enidur izaz, hemen dela nomba ete Ez dut, bestek berztekizan ikusten. Gio, no, behar ba, harbaliteik, bueno. jortxe badila, jarri erren, zulten zuen ulaiten dien hortxe, eh? Bueno. Eta, eta horri de bitxitendo. Leho ah, bat, jay, eh? el, lehobato, el Ostiraurika. Oh, naturala diraitzena ez ah, dela. Pikadroliten da, eh, ia eh, kez zu. Eh, uh, A Rio de Voltas. Ah, ba, on, bueno, esker. Vero naturala da, eh, mana. Ez taquitea hemen, ba denez, gunbai antsonal tegino, sai dike. Ja, ziren, <laughs> <laughs> ez dira ce badira aba ah, astakito tue... ayaa halik badugun dira den horra patseko siziki o oh, gauza ki per dise denik se tipote elisa zara bezalako at refusio batzen nai dozu horia gustu baita ez zen zenakortzen aukestan ah. hori ez zen arriskoa ber bat ez zen, akusten akusten hori... e, zen... E, etxen... ba Echolat bat zen, piñon batekin unku utzitipi bat agertzen ditzen, adak. Hori leitaike Elisa-saharreko egurtziziz, uh, Laometra eta Zomati Zartko egintengo, Elisio Epifierreketa. Uh, Laometra eta Berroi... Eta horren kurzen duzu estela bizekean dia, eta eh? Laucanto-mota berak. Eh? Elo, eta Polaxiko... Polaxiko holazik titbi eh? bate. Ba. Zeuraserre belaja mota batzu goier difensia ikusiko zen luharen ba kanto larriak usteman intimaena no orina zen eh, etzen harpikatuzteginazen gauza bat hori zen etzola idurikoatzen nahi bozu non kuutze bat agertzen zen hori zen sinlatzen ziena kapera zela ta idurina labera hementi hementi hemen izana hartzen buru eo torrelakian hornumait hem eh, hemena hemen, eh, itzaki ja e, ya, jakinu, e, hor badira artzenak, badira hor berian, elartzarra ke badira hor, e, epatu de toria eta ez dut zi eusin kapera norrenagian kaperea osoa. dute Luis de Victoriaren Elisa musika famatu bat uhjungo biztan da, ha seiigaen mendekoa a dugu benttzun zati bat txeik. Horur gira beila bideetan gure bazteak emakkiun nutan, jak eska eta basili bainezekin eta bidea sekitzen uh, dugu. Saude basilea men sua dizila kurita bide sahara askenian estabaiko erre bideo hori godronatura hauda men men gai ñangi da ba ba ba kusengu se ancheta atea tsenu hauda bide sahara Tabide sahor ordan estaharri gaikoztun ok. zu dena estaharri go. Yes, yes. Esas. Ora isitenaldu zu, orain nei du dikoz lerba, hor zure koskor tantzen kapitala. zein txageri denkoa bidegua. Ba. Husu hantzi ta geri usu hantzi ta baliarso. Ba. Da eroso behar bale hemetsi badu. Ori berri teke hur berzin ukemi atubi txikat. Sentu horundi ko zure baita ere Elisa bat e zenitsu. Ba, harteko hemen distante. Ba, beti e beti horundi behatu herda gainen zielaga susu dmuzik ko sustu. Nik hori ko sustenu tjonkort bat bizikiei gokia elisainatu nitu. Bai, ekipia bitzen kape esene bat bat pivat pivat da. Ori Bilegiant ah, haulu sobi dira. Ba, ba ba ba. Arasainu so egotik. Haulu sobi dira. Agiritu oh, nune bai, eta agiritu bai, bai, bai. bi. Ora picha gorordik atatzen zen. Ba, jo go izan gen ere shoshaikin eta. Hau eta jo etzen bidea hori etzen inai, no? eta ah, bai. Ora, nike hori izan ikusi dut. Ah, Eta hor izaitan aldizela. Manera guztiak hori emaiten. Ah, Künkürba da hori, eh? Piskat kaskere lan tia, övedo naturalagin adun, nabarra lan tia re piskat, eh? Ah, oh, hor izaitan aldizela. Ah, va? Hor izaitan Ikusten de laiko, laik, bakia, hemen, eta ah, se, se, se mugimendua izan den, hor, ah, somat ahmada, soldado, atrafiko, ah, hemen, eh? Kushe hor izan eta on esan espaldi mila sortzion da amairuan, ulintan, ah, zult, Oh, Bola haizan adira. Yeah, yeah. Mila hidu joita uh, hamabian zen ikustetiz nahizu hor. Kastileako erregiak botatu... ...han eh, rio tranztamaren zen... ...bizierko gizontzaga omen zen erregi gura. Bota anai izan zuten, bide anai egin ateko. Hiduan, nazien aldezienak eta kontrazienak. Naparro eta orduan, frantziako dugek duge lan famatu hura. Espainiako Erregia botatu nahi zutenen alde frantzako erregia alazelakon. Eta horri zen unat, hoitaja marmila gizonekin. Hoitaja marmila, ba, zeita. Zey, zey, ba, ba, eta gainenat hori ziren, jakez, le grande kompaini detzen ziren. orduan, gehienak bandila batzu ere, bandil, mercenario bat zu. Bandila bat zuzien, oh. bandila, eta besikulako beldurra maiten zutenak, eta frantzia huzian, eta orduan erregeak errege zeintzuen kastiako erregia behaz mehatxatu behitzen anaia emaintzutela, anaia basetazen anaia emaintzutela eta urduan arrainia emendu bat, antolamendu bat egintzen frantziako erregiarekin eta behaz uh, Inglaterrako berriz uh, bestiaren aldezen eta eman ahizuten nahi alde eta urduan Franziako erregatik dugeik lan egirizuen eta bandido jeik ere kenduko zituela erresumatik eta dugeik buru eta soldado bezituz eta pagatuz eta hola, denak una, hemen barna ere eman zituen Kastilerat eta Naparroko erregaten behar zuten eta Naparroko Erregiak xalomobede izan zen hitz eman zuen etzitula pasatzea tutsiko bainan Engleser, baina... ...Sarralmovik edo eki diru altsatu behitzu ne dola... ...ta ekarztiako erregiago atxaitzen jare zuen... ...sododen pasatziat usteko. Eta bere hitzai antzuem ez... ...eta utzi zituen pasatzia bandidoa ikusia duke klenikin. Gutienez hoita hamar mila gizon pasatuzien bideuntana. Ertan dute basituela hamar mila zaldun. Nik ah, ba, hori sigareruko 100 eta 100 eta eta 100 eta 100 eta 100 eta 100 eta 100 eta 100 eta 100 eta 100 eta 100 eta Ferdinando Antokolikoa ah, ah, ha, ta edo Dragoek hau hasi sila. Harekinada hori ez da duda. Hasi sila. Miragor tentama. Hamabit goiti mila bostentotab, 82. Nezila segunan bukatu ere. Ez behar ez es, ba. ere guduek biziki idauten. Da hori duzu ba. Aita gero hemen gudu ainiz pasatu da geoztik ere. Karroileen lalak botaila omen duturi. Ah, santaia. Ta errazu, erasure hono lehola izan onore, hori orikari bakitzen dago hori eta Lucien karta militarra baitzuten eta karta no, no. militaretan erreuta hori karreaz ziren hor no. gor bauk erreuteta hor plantatzen ziren eta hala Wellington ta ere zut bere argilerak pasatu zelaik horra izan ziren ere hori karta militarrekin nahi bait ziren nahi hori karre bait ziren hartako zen lako no. hemeni izan dira militar historia annitzanitze men ta jakobi bide eta Uh, Bok, bisiki bidea hau, jakes bisiki bidea beha, chau. Ah, so. oh, bai, wow. historia, amdia du bidea. Amdia, amdia. Amdia, Bon, joan ordian, eh? ay, ay, ay, Para, bueno, joanengira ordien, eh. Ara, zaitzen dugo bigia, mentura skyscrapera uriz dugo garpatu baina ikusten da. Ah, bidesa ara batera ikusiroko. Bela rak tapikatuak baldi. Bai, bai, bai, horrioli aiten aitzen dira horts, eh. Tehorik uh, sari ustihor bo, tehor, bronleko usti. Eran megara utxo No le hagan para pinesco y vetsa horiek ah, ah, ez ah, ah, dilela una estétique qua que manos que es tirar ez esas Arnoztegi alderat goaz. Arnoztegi, eh, ezagutzen ezutenek, horretaraz ezagun dela urkunuko doge famaturen peko partea. Zenta oiko bideak ez baitira biztanda ahas lehengoak bezala. Bistanda maiz errepikatu duguna da, gure hemen aldi eta beti bezala, gure bigidariak jakez eta bazil hor ditugu. aina cusiko du bilia ze estatutan den. Bueno, da, eh, ah. xuko partetik. Aina, senta bis tanda beila bide hau frantiatik Spaineko resumarat pasatzen baita eta gue saherre gen duten sutena, huitet on alt dossiera egita hamne mandu zaina geldosiela egina parrotik eta <atik> naparo naparo arnau lobby eta ketabe beltsartai keta ehaiten ek, ek, zit erreten zuten edan edan diau espainiak bez beltsa inartio <laughs> ah ja, beste gerdirat alba du pasatuko gira menditik eh? ontebora xuko du ama na si los hundeak baitira eztik eztik bate zera estatua da den bideoi ba on zara las beraz no asto bizkarrera ino bideo arat muruz haburu joanengira ben hori da ben lepo derena ino aldatuko ta fituko 두고 guren ixurgien bestaldean erreha hango ixurak mediterrean da eitzen direla da bidia nuncha gustu ba ba ba Agintza bidia utza. Ez hitzenalde zorzio la kasikorte. Sí, uh, sí, bikesko roritana men ta nikor. Betxatzen hor, hor, ah, eh, guk eztu arapatu jeugik dokumentak ez ezten utewa hemen berrisko zela laik ere ikusi za haruak ikusi se dificultate antienemen, ah, eh, ah. eh, ah, eh begiatiero ara ogunza bi gara estararen arte hau da errek pisinea ja tokionen da hentzen ostatia lola nauson ortatia eta uh, izandien labiak uh, egiteko eta miratuen rezervitzeko familiek emitziteko ez go tropatuko dira ez da hor berian da hori zer gida hori ara hor zer eniba izan dira lekian hili gabe ota eraso Primoen Echola hemenun behitzen, eh? Esta oso torriertela. Bada, bada, bada, bada. Echola hua. Echola hemen, e Primoen Echola. Hor, arneiko espanistron batzen, ondarlako bide izkenian edo hori zaintzen. Horriuzo. Horriuzo behitzen, eh? Horriuzo behitzen. Horriuzo behitzen. Horriuzo behitzen. Ezti guzti guzti guzti guzti ata uno goishkoda eh hau bai ikusten baduzte munua berria hau hau daba eta nik erametsara de da delako adarza taio eta mendibizkarrua oradona dela kolindusera dona oi hoita bai ikusten ba unza hau da hala ustendak parian bitam da pia bai orgia raburusa Halera bide buskabata da, emendik, eh, duridu... Baina, bon, ez da bide, demora, ez da bide gaiztua, dorpia nahi beha dena, arua oso dorpia, anitzetan, ah, gutiz gehienetan. Ah, ah, ah. Hori duzu egertatzen, arua dorpia. ok tarate bai UNESCO bidea biatzen ari jakiarregen dira zitak okai diragoite eta mugi ja zeuneko etzola ditodiek okiei serra aruza ba tunikoa okiei eni urkulu urkulu ko trofé urtaine trofé urkulu trofe burkulu. Yeah. Haber ez dut daik mendiak burkulotu izena, eh, haber agertzen da perte burkulute baita ha, han kontraxarako alderdiak. Ian ere, yeah, yeah. ini iduritsat, eni iduritsat, eh, dokumentaren astuzilaik eta eh, izenak izena ga beti kustelaik errmatarrek eh eztekin ularan eh, materializatzen kustela izenak. Ernebit bauzu inosprineos, eribat, un baitzuten beren emaitzekoleak eta hori basuten beren eh, lekiak errmatarrek. Eta, hau arrena zuten uh, Sumus Pirineus Eta, horre horre, ez so dut, Sumus Pirineus Eta, hori pentsatzen du Eta, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Sumus Pirineus, sumus Pirineus. Ah. E uh, jetobita horiek zuteuste, uh, eh. Uh, Baia, bueno, su su ba. Sumu eskanai zo gaina, gaina, bai, senta subu Pirineos, Gailurra, ha? Gailurra drakoa, ba. Orren, batuzu, hantse batuzu, genetam batuzu, lehen uai muga badu go bieztalo narketako muga, hor, bon. Aizela frogazeko, lehen kaskoak denak errumatar mugatuak. Ba zumbuzpireu neuzerda hori da, hori da, edo guada, edo mundaz zumbuzpireu neuzerda. Eta eromatarrek materializatzen zutela, bakizo? Zumbuzpireu neuz bala eta hantzeko goa da. E Hora ikonste eta maiten duz, eren... Kortzeko durek Aztobizkarren... Erre Aztobizkarren lepederre dutena... E, Zumbuzportuz duzu... Eskuara zateatzen dena izena ez lepederre bena arte golen... Ateago Eta hankusiko duzu, gotor bat bauzuan, ateatzen dena, guari eskusina dena. Nogina du erromaterrekin hautea. Gombarkatu ez dakit hemen jakezka dago... Eh, eh, Ahela intzi gure gara da, jipan pasatik izan adela enti goiti. Egira entik ingehiatuko. Ez peitut zautzen. Mm -hmm. Bidea xukua da, eh? baina ez dakit horra... Ah, da, Eko behilalien bidea hemen. Horti eh? bai, goiti, jipa... Ez, dak, ez dakit eniz horti behine pasatu. Ez dakit... Uh badira ba, berba ez dakit zipar esto badienez neztut zautzena angelan siburiz onadaga inverti ber zipai ki pasatuik na hakerranda ez ta kitu bai nola den dara pasatzen alda eh ez dakit entzatogira arnostetik eh mm -hmm. arteki bilianiz uh, beiman pasatu niz mo si lo onde badira eh hori Atarrengatik ezta problemaik unicateko du. Eh bidezukateza baina Silva. La... bidea eh? azkenen da Bentartetik ala Arnostetik. Son dira la bia ka Arsan Silen. emaiten du. Eh nik eh, durian. Uh, beti atera dire la bai, hoe ertunten Arnosteona iriburieta, eh, ora Eta horti urtua urtua eta hori badakiu, eh? horti gaime egitea sartzen zela mautxe kaldeaz Funtzean nere proto-historiko hori inundu behar ba egumatez, edo behar ba eguna sarri bali madua iztina eh, Ideki utelaik beste bide hori astobizkarreko hori Izaetena da eta ez da komplikatuak Arnotetik eskuinatzen bali mauzu benda artean sartzen zela, benda artean Benda artean, erten dute baina artea du izena funtzean izenak bende artea da eh? Erraibaita, e, neustetik zeiten aldatzen erromatarek hantik hasi dila lehenik bideeniteketzen. Ah, okay. Eta ez duzua empatar. Ez, yes, yes, yes, yes. ez, ez, ez. Joitentzila askitxo gozizuan, e, ah, mendarteat. Ez tal. Horkatu, e, Basile. Kostuzuzu jurgune hau, hit mirabeazion eta hitabian, uskuru nizanginalege eta nabahambein, hemen txe bidien enean, bidien kontra, Basilean. Hiru begi hortzeak herriak. Ah, bai, bai. Hiru be bestean onan. Gauzabitxia oso oso atzien eta saiek eta etzi usten hunkiitu.go arteiz horrire. zute beharla onkitzen. Ergia delaik otzeaikin eztauzten haize e hunkitzen ez eh? zakizerertako. Hortzeak ber, usaain berezi bat uzten erre usaain bat edo zerbait bai ah, gara ge joa ah no, ah quiero verlo no bazuen hiek bat hilatsiela eh tala to baita gutu ah, itidateako ah. eh o auto tipiala astagi pao ano ah, zeudik ez ezentart mintartea txitonda eh sta urruna bentarte, eh ora ah, eh, eh, irrisateni irrisat ermatzarrak hasielaik antipasatzen nenik juna ainta gortek hasi diela eta egio elastiko o no de Moraledo bidea lagurtzeko portik itikiotela. Uh, e, e, neiduriko e, nek ez dut. Eta etako Sumus Pireneus hori uz. Ori. Uh, Esu so, armatarek mandatu. Polako dorre bat badelaik baduzu latin ez izen bat. Armatare ba utezarria izena. Hier dokumentarren Sumus Pireneus. Tugu beste iko zure. Enertezu hori sumus Pirineos. Ora gartendu, sumus Pirineos estela hori. Entajori zitena dut, sumus Pirineos. Munaska sprema oso jeujik. Dena kaladira, kasko hire, uan zaingo nada, akasi. Ba, ba, zer ke? Ora na. Oiko hisira Bizkar, erren, edo, ate gore, ate gore, hartane, gauza berbera izen agertzen zuzumus portoz eta baduzu ane eskuz egin dorre bat emendia Hala, hini kaldea Hori de... Gauza uh, berbera izen agertzen zuzumus portoz eta baduzu ane eskuz egin dorre bat emendia Zine zaharo da emene eh? Egon, lakarro okitea Hortan usten dugu, mankizuna egun goz, horiako so, video gira, ondoko aldean uh, jonen gira harat buruz. Zuen kompainiarekin, biztanda, eskertu behar dituko, biztanda, bazil eta jakes, bizte jakitate, elarazteak atik gu gana, eta zuek ere, gurekin egonik, bideo horitan, egian, e mankizun horik, egin ginitu helarik, zola saldi horiek zehurik, iguzki pean egone derrekin giren, aldatzen direla gauzak, biztanda, udazken, musti hortarat, helduak baigira. Pasa, egunon bat, eta bestaldi arte! There are moltes, moltes somberellors, Die overroth время inaudible siven, Will they unless they're arguing, See what the fuck is going down, This is Ikuzten. Gure ebazterak naturari eskaini hemenaldi bat.